Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Ченсіна якось секунду припустила, що це бува вкрай смілива мистецька інсталяція, що символізує боротьбу світла й темряви. Але наступної миті їй здалося, що це дивне переплетіння труб радше нагадує гігантську модель мозку, в якій світні ділянки символізують нейронні зв'язки і зародження думок. Проте раціо змусило відмовитися від подібних припущень. Слушно було вважати це системою тепловідведення чи чимось подібним, збудованим явно не для вирощування сільськогосподарських культур. Освітлене полів стало просто побічним ефектом. Не розуміючи принципів роботи системи і споглядаючи лише за зовнішнім виглядом інженерних рішень, людина не могла збагнути, що воно таке. Чен була зачарованою і водночас збентеженою побаченим. Із глибини пшеничного поля до неї наближалася фігура людини, і ченсінь ще здалеку впізнала Юн Тяньміна. Він був вдягнений у куртку зі сріблястого матеріалу, що нагадував світловідбивну плівку. Одежина була також потертою, як і соломяний бриль, але більше нічим не впадала в око. Штанів не було видно через пшеницю, але, ймовірно, і вони були пошиті з тієї ж тканини. Він йшов прямо до неї, і за кілька митей ченсінь уже могла роздивитися риси його обличчя. Юн Тяньмін здавався дуже молодим, таким же, як і тоді, коли вони розлучилися три століття тому. Він не дивився в напрямку Чін натомість висмикнув колосок, перетер його в руках, здув лушпиння і кинув рот. Пережовуючи зернята, він залишив поле. Тільки на Чін подумала, що Юн Тяньмін може і не здогадуватися про її присутність. Він підняв голову і сміхаючись помахав її рукою. «Вітаю тебе», – мовив він. Непідробна радість сяїла в його очах. Немовін, простий сільський хлопець, що працював у полі, побачив дівчину зі свого села, яка поверталася з міста. Ніби й не було цих трьох століть і в кілька світлових років. Вони просто зустрілися знову. Для Чан це стало цілковитою несподіванкою. Погляд Вінтяньміна – пестиві її немов лагідні доторки пари рук, примушуючи розслабитися, натягнуті до дзвону нерви. Над прозорою перегородкою засвітився зелений вогник. Здрастуй, відповіла Чан Відчуваючи, як у душі здіймається хвиля почуттів, готова випуснутися назовні, подібно до виверження вулкана. Але вона рішуче заблокувала будь-які прояви емоцій, мовчки повторюючи. Просто запам'ятовуй усе, що бачитимеш. Намагайся нічого не пропустити і не забути. Ти бачиш мене? Так і добре. відповів Юньтяньм, киваючи із з усмішкою, відправив до рота ще зернят. Що ти робиш? Юньтяньм, здавалося, розгубився від такого простого питання. Махнувши рукою на поле, він відповів. Займається сільським господарством. Ти вирощуєш це для власного вжитку? Звісно, а то що я їв би? Вона пам'ятала його геть іншим. За часів проєкту «Сходовий марш» він був змарнілим, слабким, невиліковано хворим пацієнтом, до того самотнім студентом. І хоча Юн Тяньмін тоді тримав своє серце закритим від цілого світу, він не приховував свого соціального статусу. Тільки поглянувши на нього один раз, можна було безпомилково прочитати сюжет його життєвої історії. Але й нинішній Тяньмін випромінював повну зрілість особистості. Його історію вже не можна було так легко считати, хоча вона мала бути значно дивовижнішою, неймовірнішою і сповненою більшої кількості деталей та пригод, ніж десять одіссей. Три століття мандрівки на самоті через безмежі космосу, неуявне життя серед чужинців, незліченні духовні тілесні негаразди й випробування, здавалося, не лишили на ньому жодних відбитків. Юнтяньмін демонстрував лише зможіння та зрілість, повні сонячного світла, як і поле пшениці позад нього. Він мав вигляд переможця по життю. Дякую за насіння, щиро сказав Ютяньм. Я висадив усе покоління за поколінням, воно дає добрий урожай. Хіба що огірки не родять, але їх виростити непросто. Чінсінь намагалася збагнути, чи є в цьому посланні якась прихована інформація, звідки він дізнався, що це була її ідея покласти насіння. Хоча, зрештою, його замінили на кращі сорти. Я гадала, що в космосі його можна буде вирощувати лише безґрунтовим способом. Я не очікувала побачити ґрунт на борту космічного корабля. Тяньмін нахилився і підхопив жменю ґрунту, даючи з мого часточкам повільно просіватися крізь пальці. Крихти, падаючи вниз, виблискували гірським кришталем. Це перетертий на порох метеорит. Ґрунт на кшталт цього. Зелений вогник змінився на жовтий. Мабуть, Юнтянь теж міг побачити попереджувальну кольорову індикацію. Бо він замовк усміхнувся і підняв руку, звертаючись в очевидь до слухачів. Жовтий вогник поступився місцем зеленому. «Як давно це сталося?» – спитала Чан Сінь. Вона зумисно сформулювала запитання настільки багатозначно, що воно могло стосуватися будь-чого. Як давно він засіяв поле, скільки минуло часу від пересадки його мозку в клоноване тіло, коли була перехоплена його капсула чи будь-чого іншого. Вона спробувала залишити Тяньміну як найбільше місце для маневру з відповіддю. Достатньо давно. Його відповідь була ще більш розпливчастою. Він мав спокійний і врівноважений вигляд, але вочевидь, зміна кольору індикатора прилякала його не на жарт, і він переймався за долю Чен Сінь. Спочатку я геть не розумівся на сільському господарстві, вів Тяньмін далі. Я хотів навчитися, спостерігаючи за іншими, але ж ти знаєш, що справжніх фермерів уже не залишилося, тому мені довелося опанувати все самотужки. Навчання давалося важко, і добре, що мені для виживання треба не так багато харчів. Отже, одна зі з догадок знайшла підтвердження. Істинний сенс слів Міна зрозуміти було неважко. Якби на землі ще лишилися справжні фермери, то він міг би навчитися в них, просто спостерігаючи за їхньою працею. Тобто йому була доступна інформація, яку передавали з землі. Принаймні, цей факт підтверджує його значну інтеграцію в трисоляріанське суспільство. Пшениця має неймовірний вигляд. Час збирати врожай. Так, цей рік видався вдалим. Видався рік? О, коли двигуни працюють на повну потужність, то я маю врожайний рік. Коли ж ні? Знову засвітився жовтий вогник. Ще одне припущення знайшло підтвердження хаотичне нагромадження труб вгорі дійсно є якоюсь системою охолодження чи розсіювання тепла, а їхнє світіння є наслідком роботи двигуна корабля, що працює на антиматерії. Гаразд, облишимо цю тему. з усмішкою відповіла Ченсінь. Хочеш дізнатися про події мого життя після того, як тій мозок відправили. Мені відомі всі подробиці твого життя. Я постійно був із тобою, голос Тяньмі залишався спокійним і врівноваженим, але в Ченсінь пришвидчилося серцебиття. Так, він постійно був поруч, за допомогою софонів спостерігаючи в режимі реального часу за кожним моментом її життя. Він, мабуть, бачив, як вона перебрала на себе повноваження мечоносця і бачив, як вона пожбурила червоний перемикач в останній миті епохи стримування, спостерігав за її стражданнями в Австралії за тим, як вона втратила зір через сильне хвилювання, а потім став свідком того, як вона стискає пігулку в руці. Він пережив із нею всі негаразди. Можливо, коли він спостерігав за її чистилищем із відстані кількох світлових років, йому боліло дуще, ніж їй самій, якби вона знала, що любляча людина спостерігає за кожним її рухом, то трималася б ліпше. Але Ченсінь вважала, що Тяньмін зник назавжди, розчинився в безкрайньому космосі, і вона більше ніколи його не побачить. Якби ж я тільки знала, Стиха пробурмотіла Чінсінь більше сама до себе. Ти не могла навіть здогадуватися, з ніжістю відповів тяньмін, похитуючи головою. Її знову захлеснули емоції, і вона з усіх сил намагалася не розплакатися. Що ж, ти можеш щось розповісти про своє буття? запитала Чінсінь. Це була відчайдушна спроба дізнатися бодай щось. Вона змушена була спробувати. Хм, дай мені поміркувати з цього приводу, пробурмотів тяньмін. Жовте світло ввімкнулося одразу навіть не дочекавшись відповіді Тяньміна. Це серйозне попередження. Тяньмін рішуче похитав головою. Ні, на жаль, нічого не можу розповісти. Взагалі нічого. Чяньсінь не відповіла. Вона розуміла, що вже перепробувала все, аби виконати свою місію. Їй лишалося тільки чекати хід у відповідь від Тяньміна. Ми не можемо продовжувати в тому самому дусі, сказав Тяньмін із зітханням. І додав поглядом. Заради твого ж блага. Так це було занадто небезпечно. Жовте світло вже вмикалося тричі. Ченсінь зітхнула про себе, Тяньмін також здався. Її місія виявилася нездійсненною. Але нічого не вдієш, і вона ти чудово розуміла. Після скасування місії цей відтинок простору довжиною в кілька світлових років перетворився на їхню приватну ділянку космосу. Насправді, якщо предмет розмови обмежується лише нею та ним, то й говорити їм зовсім не потрібно вони здатні сказати все лише поглядами. Тепер, коли ченсінь вже не думала про свою місію, вона змогла ліпше зрозуміти погляд Тяньміна. Вона пригадала, що він так само дивився на неї в часи спільного навчання в університеті. Тяньмін споглядав за нею крадькома, але жіночі інстинкти безпомилково вловлювали цей погляд. Тепер до нього додалися зрілість і життєва мудрість, що линули до неї немов сонячне світло крізь вістань у кілька світлових років, приносячи відчуття тепла і щастя. Чяньсінь воліла, щоб це мовчання тривало до віку, але Тяньмін знову заговорив. Хенсін, ти пам'ятаєш, яким чином ми проводили час у дитинстві?» Вона просто похитала головою. Питання було несподіваним і незрозумілим. У якому дитинстві? Але їй вдалося приховати здивування. Та незлічена кількість вечорів, коли ми телефонували одне одному перед сном і розмовляли. Ми вигадували різні історії та казки і переповідали їх. Ти завжди була кращим оповідачем. Скільки ми навигадували? Щонайменше сотню. Так чимало. Чінсін ніколи не вміла брехати і дивувалася, Наскільки легко їй це вдається зараз? Ти пам'ятаєш ті історії? Ні, я позабувала майже всі. Часи дитинства минуло так давно, але я пам'ятаю їх добре. Протягом цих років я постійно їх переказував, мої й твої. Сам собі? Ні, не собі. Я ж мав щось принести в цей світ, який прихистив мене, чим я їх поділитися. Поміркувавши, я вирішив, що можу розказати про своє дитинство, тому почав розповідати наші з тобою вигадані історії тутешні дітлахи були в захваті. Я навіть опублікував збірку під назвою «Казки землі», і вона одразу стала шалено популярною. Авторство цієї збірки належить нам обом. Я не крав твоїх історій. Твоя частина казок вийшла під твоїм іменем, тож ти тут доволі популярна письменниця. Людство досі мало вкрай обмежене уявлення про будову тіла фізіології тросолірян, Але було відомо, що процес парування в них відбувається шляхом злиття двох дорослих особин в одну істоту, яка вже потім ділиться на 3-5 нових живих істот. Ці їхні нащадки, чи як їх назвав Тяньмін, діти, успадковують частину пам'яті батьків, тому мають певну ментальну зрілість одразу після народження. Тож вони не були дітьми у звичному людям розумінні, а трисолірани не мали звичного для нас дитинства. І Тересолірианські вчені, і антропологи схилялися до думки, що це є однією з перших причин величезних соціальних і культурних відмінностей між двома світами. Чяньсінь знову відчула нервове напруження. Вона зрозуміла, що Тяньмін не склав зброї. І зараз настає кульмінаційний момент. Їй доведеться якось підігравати, але вкрай обережно і бадьоро. Тожі з посмішкою відповіла. Хай ми не можемо обговорювати щось інше, але ж наші історії ми можемо пригадати. Це дійсно тільки між нами. З яких почнемо, твоїх чи моїх? З моїх. Хочу знову повернутися в часи дитинства? Відповідь Ченсінь була майже блискавичною. Вона сама здивувалася швидкості, з якою включилася в гру Що ж, хай буде так. Жодного слова про будь-що інше. Кілька історії, твої історії. Тяньмін розвів руки й подивився кудись угору, вочевидь, звертаючись до слухачів. Зміст цих жестів був більш ніж зрозумілим. Це просто нешкідливі дитячі історії, заперечень не буде. Потім, повернувшись до ченсінь, продовжив Ми маємо ще годину часу, тож із якої почнемо? Хм, як щодо нового королівського художника? Таким чином тяньмін почав глибоким розміреним голосом, немов старовинну нескінченну баладу, оповідати казку новий королівський художник. Ченсінь почала докладно запам'ятовувати текст, але згодом просто занурилася в перебіг подій. Час летів непомітно й тяньміну встиг переказати за відведену годину три історії новий королівський художник, море ненажер і Принц глибоких вод. Коли третя казка добігла кінця, на екрані з'явився зворотний відлік, засвідчуючи, що сеанс зв'язку триватиме лише хвилину. Настала мить розставання. Ченсінь повернулася зі світу казок, серце переповнилося нестерпним болем. Вона промовила. Всесвіт світ великий, але життя більше за нього. Ми неодмінно зустрінемося в майбутньому». Тільки закінчивши фразу, вона збагнула, що майже дослівно повторила слова прощання Томоко. «То довумимося про місце майбутньої зустрічі, десь у іншій точці Чумацького шляху, не на землі. Тоді біля подарованої тобою зірки. Це наша зірка», – незамислюючись запропонувала Чен Сінь. «Гаразд, коло нашої зірки». Вони обмінювалися ніжними поглядами з відстані кількох світлових років, аж поки зворотний відлік не добіг до нуля. Трансляція перервалася, поступивши з місцем білому шуму. А потім поверхня Софона знову стала чистим дзеркалом. Зелений вогник над прозорою півсферою погаснув, але натомість жоден інший не засвітився. Чен Сінь зрозуміла, що зараз перебуває за крок до загибелі. В цій миті хтось на борту одного з кораблів першого флоту Трісолярян скорпульозно знову і знову перевіряв зміст її розмови з Юньтяньміном. Червоний вогник смерті міг спалахнути будь-коли без жовтого попереджувального сигналу. На поверхні сфери суфуна Чінцінь знову побачила відзеркалення човника зі своєю фігурою всередині. Обернена до суфуна половина сфорічного літального апарата була повністю прозорою, і ця картинка нагадувала витончений круглий медальйон із її портретом усередині. Вона була одягнена в білосніжний надлегкий скафандр, і виглядала чистою, молодою і красивою. Найбільше її здивував вираз власних очей, які лишалися ясними і спокійними, не виказуючи внутрішнього хвилювання. Її трохи розважила думка, що цей прекрасний медальйон належить серцю Юн Через певний час, який Чан не змогла точно визначити, Софон згорнувся і зник, а червоний вогник так і не ввімкнувся. Космос навколо не змінився. Блакитна земля була на своєму місці, а за нею визирнуло й сонце. Вони були свідками всього того, що щойно відбулося. Чін Сін знову відчула перевантаження. Двигун увімкнувся, повертаючи її назад. Вона відрегулювала прозорість корпусу човника до нуля, аби протягом кількох годин зворотної подорожі від'єднати себе від навколишнього світу і перетворитися на запам'ятовувальний пристрій. Вона безупинно повторювала слова казок Юн Тяньміна. не помітила нічого, ані завершення прискорення, ані руху за інерцією, ані маневру розвороту і процесу гальмування. Нарешті, після кількох різких руків, люк прочинився, і човник освітили зсередини вогні орбітальної станції. Її зустрічали двоє з чотирьох знайомих супровідників. Вони привіталися без церемоній із байдужими виразами обличчя, і провели її через майданчик порту до зачинених дверей. «Доктор Чен, вам потрібно відпочити. Не згадуйте подій минулого. Ми не мали надміру сподівань щодо вашої зустрічі», – сказав представник Рос і запропонував увійти в щойно відчинені двері. Чінцін гадала, що це вихід із території космопорту, але натомість виявилося, що це вхід до вузької кімнати пеналу зі стінами, оббитими темними металевими пластинами. Після того, як у неї за спиною зачинилися двері, чінь збагнула, що на оббивці кімнати відсутні будь які швидкі з'єднання. Просте умеблювання свідчило про те, що це ж ніяк не місце для відпочинку. Посеред кімнати стояли стілець і невеличкий столик, на якому розташовувався мікрофон. У цю епоху мікрофони майже вийшли з ужитку і використовувалися лише для запису звуку високої якості. Повітря мало їдкий присмак, схожий на запах сірчаних сполук, а на шкірі відчувався невеликий свербіж, вочевидь, повітря було пронизане статичною електрикою. У кімнаті юрмився великий натовп, включно з усіма членами спеціальної групи. Коли обидва супровідники увійшли за нею, байдужі вирази їхніх обличчя одразу зникли, поступившись місцем збуджено заклопотаним, як і в усіх присутніх. Ця кімната не проникна для софонів, пояснив той часінь. Так вона дізналася, що людство опанувало технології захисту від присутності постійних спостерігачів, хай в такому невеличкому закритому просторі. А тепер, будь ласка, повторіть усе почуте слово в слово, увесь зміст вашої розмови з усіма деталями. Кожне слово може виявитися вкрай важливим, сказав начальник штабу флоту. Члени спеціальної команди один за одним залишили кімнату. Останню пішла інженерка, яка попередила Ченсінь, що всі стіни екранованої кімнати перебувають під струмом, і їх не можна чіпати. Залишившись на одинці, Чен Сінь сіла за маленький столик і почала повторювати все, що запам'ятала. За годиною 10 хвилин вона закінчила. Жінка випила трохи води і молока, зробила невеличку перерву і почала проговорювати почуте вдруге, а потім і втретє. За четвертим разом їй запропонували переказати почуте з кінця до початку. П'ята спроба відбувалася в присутності групи психологів, які дали якийсь психотропний препарат. Вона перебувала в напівгіпнотичному стані і не пам'ятала, що казала. Це тривало 6 годин. Після останньої спроби переказу члени спеціальної команди повернулися до екранованої кімнати. Вони зі сльозами на очах обіймали Ченсінь, тисли їй руку і казали, що вона чудово впоралася. Але вона відчувала лише тупе уніміння, залишаючись месмеричним запам'ятовувальним пристроєм. Тільки опинившись у зручній кабіні космічного ліфта на зворотному шляху до Землі, Ченсінь відчула, що її мозок почав Звільнятися від обмежень машини для запам'ятовування. Вона знову стала людиною. Її охопила надзвичайна втома і захлеснула хвиля емоцій. І лише коли вона побачила, як збільшується в розмірах земна блакить, дала волю сльозам. Цієї миті в її голові звучала тільки одна фраза. Наша зірка. Наша зірка. Цими ж хвилинами, тридцятьма тисячами кілометрів нижче, полум'я перетворювало обійся Томоко на попіл. У вогні згоріла й сама людиноподібна роботка, аватар софонів. Перед цим вона оголосила світові, що всі софони залишають межі сонячної системи. Людство поставилися до її слів з підозрою. Можливо, був знищений лише робот-аватар, а кілька софонів залишилися стерегти землю і сонячну систему. Але її слова могли виявитися і правдою. Софони – цінний ресурс, а три соляріани перетворилися на цивілізацію на кораблях, тож ще тривалий час не зможуть виготовити жодного нового софона. Та й стеження за Землею та Сонячною системою вже немало для трисоляріан критичного значення. А якщо кораблі флоту потраплять у ще одну сліпу зону, то назавжди втратять софони, які перебуватимуть у Сонячній системі. І коли це все-таки станеться, Земля і трисоляріани повністю втратять зв'язок і знову стануть чужинцями у великому Всесвіті. Три століття війни, кривд, образ і жахів перетворяться на ефемерне ніщо дим, що розноситься глибинами Всесвіту. Навіть якщо вони справді знову зустрінуся, як передбачала Томоко, це питання далекого майбутнього. Однак наразі жоден із двох світів не міг бути певен, що він має те далеке майбутнє.